På studio LV5 Har du tryckt på räck? Nu har vi räckt Ja, vi kör Mm Jag heter Thomas medelheim och jag är på plats i Studio LV5 här i Sönsvall. Hemvisten för... Vill du presentera dig själv? Ja, men absolut. Jonas Jönsson heter jag. Och He uh, hey. hej. <laughs> uh, och huserar som sagt uh, här på Studio LV5. Du bor ju inte här, men nästan. Nej. Ja, mer eller mindre. Du spenderar mycket tid här. Du, du har Allt jag ser här, alla knappar, alla reglage har, har du byggt. Ja. Eller inte byggt kanske, men kopplat ihop åtminstone. Ja. Kläppat hit. Ja. Vi ska snacka lite musik idag. Ja. E, trummor framförallt, för du är trummis. Jajamensan. Bland annat. Bland annat. Vad står det på ditt visitkort? Ehm... Om du hade haft om jag, hade, om jag hade haft råd att trycka upp några. Så hade det stått. Eh, ja, högst upp så står det nog slagverkare eller vad man ska säga. Sen eh, tror jag någon slags mix, vad ska man säga? Producent eh, studionisse. Studionisse är en bra term för liksom då, då pysslar man med det mesta vad gäller inspelningen. Liksom, så det är både. Teknik, teknikbiten och eh, låtskriveri och producera musik. Och... Du är en allt i allo inom musik- och produktionsvärlden. Ja, jag gillar att pyssla med det jag själv tycker är liksom roligt- och då har du blivit mycket mm, Musik och studio. Liksom. Men <laughs> ja, det är både, eh, både dina egna projekt och helt andra människor- som kommer hit och spelar. Ja, precis. Hur många projekt är det du har- som jag själv är med och, och, och spelar, spelar i också. också. Ja. Det är väl just nu tre projekt, eller tre band. Så det är ju, ett eh, av dem är ju Domino Majestic, som ja. är mitt ja, vårt band. Ja, precis. Och sen så har vi ett hårdrock uh, som heter Black Bay här härifrån Sundsvall. Som det är vi som har själva uh, lokalen, kan man säga. Så det är så, väl ni som håller på längst? Ja, men precis. Vi har ju spelat tillsammans sedan 2004, tror jag. Och sen har jag även ett band som heter Vistrums Orkester. Som också är här och spelar in musik och repar någon gång ibland och sådär. Så det är de, de tre gängen som den treenigheten av Jonas Jönssons eh, trumslagande. For now. <laughs> ja, men du spelar ju covers ibland och hoppar du in på grejer också. Mm, ja, absolut. Eh, vi, det, ja precis. Det är lite olika coverbandsprojekt man ska säga som är inte aktiv jämnt under året liksom. men eh, vi har ett gäng ute i Sjönsberg som heter MLB Micke Lindgren band som där vi kör lite mer udda covers. Så att uh. Vi har gjort en i eh, afton med bara svensk liksom 70-tals progmusik. musik oh, det, MLB är det smala. <laughs> det det smala coverbandet. Cover precis. Uh -huh. Och sen eh, kör vi lite allt möjligt. Liksom, så att det vi själva tycker är liksom kul att spela och som många Coverband kanske inte tar sig tid att liksom repar in. Ja. Vi utgår väl mer från oss själva. Liksom, vad vill vi spela? Och sen vill någon komma och lyssna. Så liksom. ja. Är det kul? <laughs> ja, uh, För jag tänkte att vi skulle leka med lite musik här i podden också. Mm. Så att Jag tänkte, eftersom du är trummis så har jag. Det är en idé som jag har haft så länge som jag vill göra. Och det är att man börjar med trummorna. Alltså att du lägger ett trumtrack. Först, och ja. sen gör man resten av låten. Det är ah. eh, ett ganska ovanligt sätt att jobba på, tror jag. Har du gjort mm. det någon gång? Eh. Att man gör trummorna ja. först utan någonting till? Liksom? Ja, ab absolut. Lite grann i alltså, metalsvängen kan man göra det med... Man kanske får någon, någon idé om jag spelar en rytm som jag har i huvudet. Och så kanske någon följer med på gitarr och gör ett riff baserat mm. på den rytmen. Mm. Det, det har väl hänt några gånger. Inte att man kanske bygger en hel låt på det- utan mer att om jag har en idé och presenterar den- så kan det till slut bli en del i en låt. Liksom. Mm. Men mer att man skriver låten fr från trummorna. Du sitter på trumppallen och skriver låten. Ja. Men kanske inte att man- inte har någonting förberett- utan att man sätter sig på trumpallen- och trycker på räck- mm. och sen gör man låten. Det är det som jag tänker här. Ja, precis. Ja, det, det, har, det, det är nytt för mig. Ja. Så det, det kan vara intressant. Ja. Jag tänkte att det skulle vara stundens ingivelse- men det får mm. bli lite senare. Ja. Okay. Jag, får, jag kan börja klura nu på något. No... Börja strukturera <laughs> några slag i huvudet. Ja. <laughs> <laughs> Ja, men vad ska vi göra fram till dess då? Jo, jag tänkte faktiskt att vi skulle göra det här. Och trogna lyssnare vet ju att det där är topplistan, jingeln. Och då undrar jag, har du en topp tre favorittrummisar? Absolut. Det är, vad ska man säga, en lista som kanske förändras- den rullande liksom, lista listan byts ja, ja. ut lite då och då. Ja, precis. den byts inte ut jätteofta men men den har bytts ut genom tiderna. Mm. Så, så börja utan... på, på tredje plats. <laughs> på tredje plats som är inspirationsmässigt just nu så ligger väl gamle husguden Mike Portnoy och svävar någonstans. Mike Portnoy. Ja. Mest känd från ett amerikanskt progmetalband som heter Dream Theater. Mm. Eh, och sen 2010 eller 2011 så hoppade han av och har ägnat sig åt att spela med massvis med olika band olika konstellationer. Han är lite som så. du nu. Han, är, ja, liksom... han tog efter mig. Ja. <laughs> Hoppar mellan lite olika band, många olika bollar i luften. Ja, men precis. Och det, det är ganska inspirerande. Eh, han är nog mest inspirerande nu, inte kanske spelmässigt som han var från början, utan mer precis hur han håller på och är involverad i väldigt, väldigt många olika projekt och mycket olika musik och även genrer inom rock-svängen då. Ja. Att säga. Eh, så att eh, ja han, han får sitta på tredje plats tror jag. Jag, jag kanske inte kan klippa in honom För att det är liksom upphovsrättsskyddat material och sådär. Mm, Men du ja. kanske har härmat honom någon jag gång. Kan, jag kan lira några fil ja, alltså. <laughs> Får du säga Det här är ett typiskt portnoy-fil Ja, absolut Okej, Jonas har gått över till andra sidan Av studion, han är på andra sidan glaset Och han ska härma de här favorittrummisarna Ska se om jag kan prata med honom Hör du mig? Ja. Kan vi få en eh, typisk portnoy? Och på andra plats då hittar vi nog Chris Adler som spelar trummor i ett amerikanskt hårdrocksmetalband som heter Lamb of God. Lamb of God Och han eh, självlärd Egentligen vänsterhänt men lirar På ett högerhänt kit uh -huh. eh, Vilket leder till lite spännande Fills och lite Intressant spelstil överlag liksom. Han har också sina sköna eh, Signatur moves liksom, Okej okay. eh, ja, uh -huh. Vad gör han då då? Blinkar han in i kameran? Han... <laughs> Ja, precis. Nej, han, han lägger oftast in små effektsymboler, splashar och, och grejer i fils där man normalt kanske använder alltså virvel och puker. Liksom. En instinkt från en trummis kanske är att lägga sig typ på en china i halvtempo liksom, och, och mata på, men han lägger sig på en jätteliten splash. Liksom, ah, så för eh, de lyssnare som inte är trumfrälsta så är det alltså en China. Det är den jättestora skramliga symbolen. Ja, den skramliga symbolen. Ja, och en splash är ju den minsta lilla tallriken. Ja, det, det är liksom varandras eh, motsatser. Ja, okay. <laughs> så det, det är lite kul att han, eh, ja, han har liksom hittat en, en egen slags eh, stil. Så man, man hör liksom verkligen direkt... Både soundmässigt på, på sättet att han lirar och liksom produktionerna. med att här är det Chris som spelar. Liksom. Ja. Kan du härma honom också? Om du skulle göra ett film som liknar honom. Ja, men absolut. Och då kommer vi fram till första plats av Jonas favorittrummisar. Ja, då hittar vi just nu en snubb som heter Thomas Lang. En svensk? Eh, nej, han är tysk. Från början från Österrike tror jag. Okej, okay. en eh, europe. Ja, han är precis. har lite skön så här Arnold, engelska. Han bor i, i Los Angeles nu. Aha. Och han är ju också en sån här riktig grym session kille. Liksom genremässigt, det finns inte just någon gräns där. Och spelar väldigt mycket... Nu blir det språk igen. med mycket eh, independence-spel eller vad man ska säga. Att han, han eh, kör liksom fyra olika rytmer samtidigt. Alltså, Okej, okay, det låter eh, väldigt avancerat. Ja, precis. Man måste verkligen liksom splitta hjärnan några gånger. Så att, när, när han lirar många av hans mönster och komp så då liksom, oj, är det två eller tre liksom som är med och spelar nu. Eller Nej, är det en kille som sitter där och liksom... Trampa på elva olika pedaler och slå på liksom 73 trömmor samtidigt. Just det. Så han är ju kanske mest influerande, vad ska man säga, spelmässigt liksom. Att hur man kan tänka och liksom massa knasiga övningar så att man får ett stabilare liksom komp överlag och så, här. så det ja, honom kan man hämta mycket matnyttigt uh -huh. Kan du göra ett typiskt Langer, nej inte Langer, Pe peka Langer? <laughs> <laughs> nej. Kan han, du har, göra... han har ju ditt förnamn. <laughs> ja. Langer. Ja. Kan du göra ett sånt fill också? Vi kan uh, prova. Ja. Men det var, så. det var ju din lista då. Mm. Eh, man hade ju kunnat tänka sig att jag hade förberett också en topp tre. Ja. Eh, men det har jag inte gjort. då drar jag bara några trummisar som har betytt eh, någonting. Då blir det på tredje plats. Jag drar ur minnet här. Ja, du får bli Lars Ulrik. Ja, För att Jag har lyss... ja, lyssnat så jävla mycket på Metallica. Jag tänker inte gå in i någon debatt- ifall han är världens bästa trummet, eller inte det är han inte. Men han är... Ja, han har varit riktigt bra och blivit sämre. Det kan jag gå med på. Liksom. Han är med i en ganska stor orkester, man kan ju lämna det där. Ja, men precis. Ja. Jag har lyssnat mycket på hans musik. Så Lars Ulrik från Metallica på tredje plats. Är det Ulrik eller Ulrich? Ulrich? Han tror jag. Han är ju dansk, ja. så att det är väl Ul Ulrich? Ulrich? Ja, ja. Man vet aldrig med danskan. Nej, hur fan. Ja. På andra plats... Uh, ja, då säger jag väl Ringo Starr. <laughs> Ringo Starr från Beatles. Ja. Inte heller världens bästa trummis. Inte ens den bästa trummisen i Beatles. Nej, inte nej, precis. Nej. <laughs> Det är sån där grej att Paul McCartney har sagt... <laughs> han, han fick väl frågan. Is Ringo really the greatest drummer in the world? Ja. Och så att han svarar. Ringo isn't even the greatest drummer in the Beatles. Jag <laughs> <laughs> gillar verkligen Ringo. Hans stil, liksom. Mm. Han är också vänsterhänt, men... Ja, precis. Men hans mamma eller moster- eller var tvinga honom att vara högerhänt. Ja, ja. Så att han är också lite uppfuckad i sina films. Liksom. Vi spelade en- vad säger man, svit- med tre låtar. Jag är ingen Beatles- har dålig koll på Beatles helt enkelt. Men uh, Golden Slumbers- jag mm. tror att det är de tre sista låtarna- på Abbey Road. nu ja. har Abbey Road medley kanske. Ja, precis. Golden Slumbers- Carry that weight. Ja, ah, precis. Oh, the end. Uh, yeah. Ja, ah. uh, De tre bitarna körde vi med MLB nu i... Repade vi in i våras. Mm. Uh, och som sagt, det är kul där det med... Just i filsen han gör... Mm. Uh, så hör man liksom att han, som sagt, är en vänsterhänt trummis. Mm. han lägger liksom ordningen på, på pukspel och så vidare. Liksom. Så det var ganska kul att ta ut. För vi ville ta ut och spela det så nära original som möjligt. Ja. Så då liksom var det ju att sitta och planka för i där. Så det är ju som ett litet trumsolo i slutet där. på och... Innan the end. Innan där är det ju... ja, Precis. Så det, ja. det fick jag äran att och försöka ta ut. Eh, och det var <laughs> väldigt kul. Ja. man hör liksom, När man lyssnar och analyserar vad gör han för någonting? Hur spelar han? Liksom? Eh, och då hör man att det var konstigt att, han, att det kommer liksom... Eh, att, vad ska man säga? Pukarna inte faller liksom ett, två, tre. Nej. Utan att han, han spelar oftast kanske... 2 1 3 3 kanske ja, ja, men eller ja. precis. Alltså just för grund av hur han liksom håller eh, pinnarna. Liksom och, eller hur han står mm. i ordning. Liksom. Så. Ja, men så jag tycker han ska nämnas i alla fall på mm. en lista. Det här är en bassists lista <laughs> över, <laughs> över trummisar. Um, på första plats. Oj, på första plats. Ja, Shit, Nu har jag sagt de två mest <laughs> kända trummisarna. Ja, du, du får jag dra till med Terry Bossio. Ja, ja För att han är tekniskt intressant. Och jag, har, jag lyssnade mycket på Korn-plattan som han gästade på. Ja, just det. Ja, precis. Korn, ja, den hette väl ingenting den plattan. Den hette Untitled. Men då har han jävligt spännande grejer. Terry Bossio, jag har inte hört så mycket mer annat från honom. Men jag vet att han är ju också väldigt annorlunda stil. Ja, mycket speciella experimentsymboler och trummor och... och ja. ja. Så det kan jag rekommendera. Lyssna på alla låtar på Korns vita album Untitled. Uh, där är Terry Bossio, för att deras trummi slutade ju öppna restaurang istället. Ja just det, <laughs> De, vad heter han? Dave Sil... Uh, Sil, Sil Silvana, Silvia. Sil ja. mm. Men hörru, om du skulle gå in på min lista bara lite snabbt, hur låter den Lars Ulrik? Oh, ja men. Ja, jag håller med. Det är mycket virvel. Ja, jag känner igen det. Jag har lyssnat på Metallica många timmar i mitt liv och det där var likt. Ja, en ring och star då? Ja, men vi, vi har ju, jag har det fortfarande hyggligt i skallen. Eh, det här Golden slumbers-grejen. Det var likt. Det var mycket likt. Det var precis hans solo i The Medley från Abbey Road. Ja, Terry Bossio då? Kan du göra en Terry Bossio? Han har för övrigt spelat med Frank Zappa. Men jag är nöjd så. Tack så mycket, Jonas. Men nu ska vi spela vår egen låt. Men kom in här så ska vi bygga upp ett nytt projekt. Vi brukar ha skämskuddelåtar med också. Har du någon låt som du kanske skäms lite för? Eller som är någon, kanske någon feltagning eller någonting från studion? Som, som du vill bjuda på. Som går att spela upp. <laughs> ja. Kanske eh. någonting från vårt band, från Domino Majestic. Jag, jag har inte funderat ut någonting, men jag tänkte höra med dig här och nu ifall du har någonting. Jag vet att vi har sparat en del missar som verkligen kan bli väldigt kul att lyssna på. Men jag kan inte komma på något så här klockigt ett exempel just nu faktiskt. Ska vi ta en liten paus och kolla ja. om vi har något i hårddiskarna? Absolut, vi ja. kollar arkivet. Ja. Yeah. Ja, vi är tillbaka och vi har grävt i hårddiskarna och hittat en, en goof-track, eller vad vi ska kalla det för. Ja, det var en bra beskrivning, tror jag. Ja. <laughs> det är bara lite plojigt. Det här är Domino Majestic, alltså bandet som jag sjunger och spelar bas i och som du körar och spelar trummor i. Mm. Och ibland gör jag andra saker också, tydligen. Ja, det var ju meningen att du skulle köra. Mm. Men du gjorde andra grejer också. Jag tror vi hade nog inte druckit något kaffe den kvällen. <laughs> Eller så har vi druckit alldeles för mycket kaffe. Ja. ja. Det här är Everything's My Fault- med Jonas Jönsson på sång. Eller, ja, sång <laughs> inom situationstecken. Herregud, jag hade glömt att jag var ju med i det här också. Det har en gemensam... Ja, det var lite skämsigt. Men ja. vi bjuder på den. Ja. Det var du på konstig stämsång och upptåg. Och ja. jag på fake ryska där på slutet. Upptåg var bra. Ja. Det får jag addera till visitkortet. <laughs> Musikaliska upptåg. Eskapader. Es ja, det är Andrea Salin som sjunger i vanliga fall. Mm. I den här låten. Men det här var en... Vi, vi går vidare. Ja, tack. <skratt> vilken, klen, vilken klenaste bump jag var med om. Åh, <skratt> oh, vi är tillbaka. <skratt> efter ett eh, litet nervsammanbrott. Vad va ska vi göra nu? Ska vi göra musik istället? Ska vi ha ny musik? Ja. Då sätter vi, vi skriver till verket, du får sätta dig vid trummorna mm. och så får du improvisera fram någon slags låtstruktur. Mm. Du ska skriva låten vid trummorna, sen tar jag vid och försöker tolka det och jag har gjort. Jag lägger väl på gitarr eller någonting? Ja. Ja, vi sätter igång. Jag spelar in med min Zoom-inspelningsapparatur. Så jag kan gå omkring här och jag kan följa efter dig till själva trumstudion. Absolut. Vi brukar inte göra så himla långa låtar, eller det är typ två minuter bara. Ska jag ha en, en timer som man ser så att man, ja. jobbar, man jobbar mot tiden? Precis, så att man du ser som att som nu har du tio sekunder kvar ja. innan låten är slut. Det du har inget annat än det här klicket och själva det faktum att tiden rullar att gå efter. Ja, men ska vi säga att låten är 1.50. och 50? Och 50, yes. Mm. Nu vrider Jonas på metronomvolymsknappen på det jättestora mixerbordet. Hur många kanaler har du här? Är det 24? Eh, 30? 30? 32. 32. Det är ju lika många som bits på ett Super Nintendo. De är 32 bits va? Eller om 16-bits? De är Ja. Nej, Sega tror jag var 16-bits och Super Nintendo 32-bits. Jag tror att det är tvärtom. Är det så? Ja. Men nej, för jag hade ett Sega, ja. NES är ju 8. Ja. Och SNES är 16. 16, tror jag. Nej. nej, jag tror att Super Nintendo hade mer bitar än... En Sega. För jag hade ett Sega... Det tyckte jag var coolt. Sonic var ju skitbra liksom. Men jag saknade ändå att ha ett Super Nintendo också. Men så mycket deg hade vi inte när jag var ung. Inte nu heller. Jag har inte råd att köpa ett Super Nintendo nu. De har säkert gått upp i pris. mycket Det är tur att vi har Wikipedia. Nu, ja. nu Man kommer inte kunna sova annars. Mitt uppe i alltihopa så ska vi ta reda på. Hur många bitar var det egentligen på ett Super Nintendo? Ja, snabb fakta. Nu ska vi se. Efter Segas framgång med sin 16-bitars Mega Drive eh, Tvingade Nintendo att lansera någonting nytt eh, du, du, du, du, du, du. Processor Nej, det är 16 Så båda är 16-bitars Men då finns det ju, ingen av de här kända konsolerna Hade 32, utan då hoppade de ju Nästa generation var ju 64 väl. Ja, men jag tror att Sega hade någon som var 32 Ja, ah, just det, de hade såhär Sega Saturn eller något Ja, sånt men där. precis, de hade några emellan liksom. Ja men var ja. bra, då har vi tagit reda på det också ja, om det nu stämmer, det är säkert också fel bip, bip, bip, bip, bip. Videospelsfakta, mitt upp i alltihopa Då får jag göra en jingle till dig också Som är väldigt blippig Ja, det Vart är det nu ja Men 16 bitar inga åtta. just det, jag måste göra det i 16 bitar. Mm. Ja. Ska vi gå tillbaka till vårt eh, trumprojekt här? Ja, eh, så här låter det just nu. Ja, vi har bara ett klick. Just det. Så det är det här du kommer att höra i huvudet medan du spelar. Ja. Hur lång tid tog det att liksom vänja sig vid det? Vid mitt huvud? Eller? Nej, men alltså att det här klicket. Ja. Du har ju inte eh. alltid spelat efter klick. Alltså det, det, tar, ju, det tar ju tid att liksom vänja sig vid det. Men, men eh, jag tror att som trummis är man nog... Kanske att man har lite lättare till det för att man oftast gör övningar mm. mot en metronom. Så då har man det lite grann gratis. Liksom. Ja. Men absolut, det är en, en grej man må, definitivt måste vänja sig vid. Ja, jag, är... jag kunde inte spela... Jag försökte spela efter klick. Liksom, bara mm. att det, är det här klicket gör att gå inte att spela bas till. I de flesta, flesta fall så är ju folk... Inte van att spela till klick. Nej. Och så tycker de att ja, men nu ska vi testa att göra det. det. Det är säkert inte så bökigt. För det underlättar ju jättemycket i inspelningstekniskt. Om man säger att man mm. kan köra... Det är så mycket lättare i redigeringen sen. För då vet du, du kan ju byta ut en refräng mot en refräng som går lika fort. Och... Det beror på lite vilken känsla man är ute efter att spela ja, in. Är det, det, att... det 70-tals och du ska spela, då det, ja. kanske du inte ska ha klick. Nej, då får Metronome stanna hemma. Ja. <laughs> men, men i det här fallet så tror jag att det kan vara... Behjälpligt för dig när vi ska sen lägga på resterande... Ja, precis. Hur ska vi göra då? Du sätter dig på trumpallen och kör. Och jag trycker på räck. Ja. Då har jag blivit anförtrodd att sitta här vid 32-kanalers-mixerbordet och trycka på rätt knapp Vad som helst kan hända. Trycker jag på fel så exploderar hela studion. Ja, jag tror att det är R som är Räck. Inte Visst är det stjärna man trycker För att starta Om du är redo så trycker jag på stjärna Och spelar in Har du timer? Okej, okay, intressant Vi är mitt inne i inspelningen här jag tycker nästan att det är lite Dave Grohl-aktigt. Jag får lite Foo Fighters-vibbar av det här. Ja, nu börjar det... Åh, oh, jäkla vad han på här. Hur, vad fan ska jag spela här? Nu börjar låten ta slut. Jag har gått in. Det är bara fem sekunder kvar. Hur ska han avsluta? Ja, där slutar han på 1,55 eh, blev låten började ganska poppigt och rockigt sådär, lite försiktigt och sen var det ett jäkla oväsen i slutet, men ett häftigt oväsen ja, vi ska se vad jag kan göra nu då ja, vi kör bas Ja, det kan jag nej, jag har min bas hemma, men ja. jag tar den här Aria den där är schysstan. Aria basen, de här är nice det är frågan om jag ska följa med dig hela vägen på slutet, <laughs> eller om jag ska låta dig få ett trumpsolver i slutet helt enkelt. Ja. Jag har lite svårt att hänga med, men. <här> Fan också. Ja. Ah. Det här på slutet, varit var fortfarande problem på slutet alltså. Ja. ja, ja. Är det en tagning eller? Ja, du kan, eller var det en övningstagning? Ja, jag tror att det var en övning Det var det faktiskt. lite, ja precis. Ifall man vill overthink it så kan vi ju strukturera upp och säga vart är det är för en och sådär. Ja. Eller let's not overthink it, utan jag kör bara. Vi, vi kör på det senare. Ja, vi gör det. Ja. Gud, jag tror att jag fixade det till slut. Yes. Vi om du lirar lite gura till då, kanske. Mhm. Ja, nu tänker jag något skränig jävla konstigt här. Ja. Typ Queens of the Stone Age. Queens of the Stone Age, alltså, George Homme har vi ju pratat om flera gånger i den här podden. Men har väl inte gjort någon Foo Fighters låt, heller? Jag skulle kunna göra en ganska Foo Fighters låt, kanske. 1, 2, 3, Alla. Jag skulle nästan ha. Titta vad jag spelar. Det du klart. måste nästan hålla en upptag upp, tror jag. Vad ja. yeah! <skratt> <skratt> ah, fan! Ah, Där är den. Ah, vad spännande att inte en gitarrist spelar dit här. Ja, ja, men det blir bra. Men det behövs några mer utsmyckningar på något sätt, va? Ja. Ska jag prova att lira någonting? Ja. Nu har Jonas tagit över gitarren. Ska lägga något komplicerande, eller kompletterande, kompletterande gitarr. Något mer? Let's not overthink it. Nej. Vi, det, går, it det kanske vi... räcker med gitarrer så, men det där mm. var ju... Vi är en bra mer rytmgura liksom, från din sida. Ja, och så har vi lite atmosfäriska knasgitarrer. Ska jag improvisera en sång på det här nu? Ja. Jag ska försöka channel Dave Grohl här. För det känns som en slå <laughs> låt ändå. Alltså. Ja, det blev det. Ja, det här är ju döföt alltså. Att försöka härma Dave Grohl. Men jag ska göra mitt bästa. Eller mitt värsta. Gör det, ja, precis. Do your worst. I got a confession. Of... <laughs> har du sett 10 timmars versionen av den? Right. Det är någon som har klippt att han går aldrig över till någonting utan låter den gå bara Snowman given the best, the best, the best, the best, the best, the best, the best. <laughs> så fortsätter <laughs> låten bara så. sök på det på Youtube, Full Fighters The Best. Jag dricker en fresh pot of coffee, så kan jag här med honom sen. Fresh pot! Fresh pot! <laughs> har du nog mer kaffe, eller? Nej, Är det jag, slut? Jag, jag behöver inte mer kaffe. Men fan! Jag har ju inte skrivit någon text, utan jag, jag kommer bara att improvisera någonting som låter som Dave Grohl. Eh, som Foo Fighters. Ja. Det får bli som det blir. Underground on your hands and knees! The kind of girl you want to please Let's not overthink it Kan vi... <laughs> där, kan vi pausa där? Var det en refräng jag sjöng där? eller ja, Va, Ingen aning <laughs> You and I were made to make it <laughs> Det är ganska bra Already can you take it Diaby can you take it Ja, och nu kommer det någon slags lugnare del. Är det en vers eller är det ett stick eller vad är det för någonting? Det där är ju en re refräng igen. Det, en refräng här. det blir som en dubbel refräng här eller liksom. Ja, vi får göra det här, då. Kör hela vägen mot slutet för jag ska ju Dave growla på slutet bara tog skrika. Ja, just det. Ja, oh, där måste jag skrika nå så jävulskt för att det ska låta som Dave growl. Ja. ja oh, ja okej, okay, vi provar. Can't you turn it now you turn it Can't you turn it, turn it now Åh, mm. oh, fan Fan, det är på slut Ja, oh, nästan, när jag hittade ja. någon som stämde bättre överens med mina stämband så. Ja, men, orkar du? Ja, oh, jag får fortsätta så hela vägen Ja, jag tror det Åh, ja, vi... oh, herru, jag har blodsmak i käften, ja, men vi får prova här Can't you turn it down, gott <laughs> Fan Ja, men det är så fuckande. undrar om man skulle ta och lägga på någon facer på sången på slutet, för det brukar de ha ibland. Den kommer liksom in och bara spökar till sången. Mm. vet inte hur ska man förklara vad en facer är. Det har vi på gitarr. Gitarren ja, är git i början. Precis. Mm. phaser effekten som får att låta... så om man, om man lyssnar på vilken Van Halen-låt som helst till exempel, mm -hmm. så har man mycket Faser. Van Halen har mycket Faser. Ja. Jäklar vad arga låter. Faser stör ju liksom ljudfrekvenserna, medan Flanger stör tiden. Ja, de, alltså de, gör, de gör ju typ samma sak i grund och botten ja. fast På lite olika sätt så du får lite olika typ av ljud liksom. Ja, när jag slutar sjunga så kommer liksom flanger in istället för mig <skratt> <skratt> <skratt> Ja, det kommer vara extra avsnittet Det är 20 minuter då jag sitter och härmar en flanger <skratt> Ja, precis är ni i Patreon då kan ni gå in på patreon.com Och stötta oss med en dollar Två dollar eller fem dollar i månaden Och då får ni sånt extra material Ni får andra grejer också <laughs> Let's not overthink it Nej, det var bra Valspråk ja. Eller ett motto, ett mantra för ja. den här inspelningen Men jag tror fan vi är klar Ja uh, Ska vi lyssna på den? Absolut låten blev ju svinbra Jag tycker det. Vi, vi, vi säger så. Ja. Så länge. Fan, vad kul att du kunde vara här istället för Anton Alfredsson som är i staterna. Ja. Han är ju i USA där Foo Fighters kommer ifrån. Han är inte med i Foo Fighters just nu Nej, inte vad jag vet i Nej. alla fall Men han är väl i Las Vegas eller något sånt där Lars Vegas Lars Vegas trio, kanske ja. han är och hänger med <laughs> Nej, det vet jag inte Nej, Vi får prata med Anton någon annan gång men, ja, eh, Han får redogöra sin USA-vistelse när han kommer tillbaka ja. Jonas Jönsson, ja. tack så mycket för att jag fick komma hit Ja, men tack så mycket för att jag fick vara med Är det någonting du vill avsluta med? Göra reklam för eller så innan vi avslutar? Eh Nej. Nej. Mm. <laughs> då gör jag det åt ja, Lyssna tack. på alla hans projekt och band och grejer som han nämnde i början av podcasten. Så, ja. det var väl allt. Det lät bättre än du sa ja. Tack för idag. <laughs> hej. Tack. hej. Hej hej. ska bara kolla så att jag spelade in. Jo, det gjorde jag. Det rullar här. Ja, men då, då är det dags att stänga.